Godmorgen og velkommen til Jør Investor Det er mandag den 13. februar, og denne morgen starter vi med en opfordring om at forberede sig på nye kursfald. Derefter skal vi høre om en Vestas-konkurrent, som har lanceret en ny kæmpe mølle. Vi slutter af med at høre om investorer, som flygter ud af de amerikanske aktiefonde. Du lytter til Jør Investor Mit navn er Sigurd Pedersen. Investorer skal forberede sig på nye kursfald. Det vurderer Jyske Banks seniorstrateg Michelle Nørgaard i en kommentar. Det sker før de kommende inflationsdata fra USA, som vi får tirsdag. Hun siger, Inflations- og renteschokket slår igennem hos forbrugere og virksomheder, og kombineret med sårbare boligmarkeder betyder det pres på den økonomiske vækst. Den forventede svaghed i indtjeningen betyder, at vi vurderer, at aktierne endnu ikke har bundet. Investorerne har nu indtaget en vent og se position forude, bemærker hun. Jyske Bank anbefaler investorer, at aktier inden for de dele af aktiemarkedet, som man kalder for stabil forbrug og sundhed, får lov til at fylde godt i porteføljen. Det skyldes, at investorer ifølge strategen ikke er nok opmærksomme på den indtjeningsnedgang, som er på vej. Markedet har i stedet fokuseret på Kinas genåbning, lavere inflation, svagere dollar og muligheden for pause i den amerikanske centralbanks renteforholdelser, forklarer Michel Nørgaard. Jyske Bankstrategien forklarer det med, at investorerne stort set har ignoreret de højeagtige budskaber, som den europæiske centralbank og Federal Reserve er kommet med de seneste tre måneder. Vestas konkurrenten kinesiske InVision Energy har løftet sløret for sin nye vindturbine, der vil blive den største landmølle på markedet med en nominel kapacitet på 10 MW. Det skriver Recharge News ifølge MarketWire. Den nye kæmpemølle har også den største rotor-diameter for en landturbine, og den er designet til at blive opstillet i de nordlige kinesiske provinser. Tidligere i år hævdede kinesiske Mingyang Smart Energy også at have den største landturbine på 8,5 MW. Begge møller er uanset hvad større end de største turbiner, som vestlige producenter som Vestas, Siemens og General Electric har i produktkataloget. Også på området for havvind er kineserne foran på nominel kapacitet, da producenterne her har lanceret turbiner med kapacitet på 16-18 til MW. Til sammenligning er Vestas største på 15 MW. Så skal vi til en historie om investorer, der flygter ud af amerikanske aktiefonde. De seneste 6 uger er der blevet trukket hele 31 milliarder dollar ud af de amerikanske aktiefonde, ifølge mediet Wall Street Journal. I samme periode har de, har de amerikanske investorer smidt 12 milliarder dollar i internationale aktiefonde, samt hele 24 milliarder dollar i obligationsfonde, ifølge Cameron Brandt som er chef for undersøgelser ved datahuset EPFR, viser tallene, at investorerne i højere grad ser muligheder uden for det amerikanske aktiemarked. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på morgenhederne der, hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder for morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne inde på youinvestor.dk i løbet af dagen. Og så skal du selvfølgelig høre med på Millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.